Добре, пиши. В тому, що вбив свого батька, Дудія Ігора Васильовича. Андрій підняв на нього очі. Хочеш сказати, що він ще живий? Вас усіх обманюють. Я впевнений, що вбив його. О, можеш так і дописати. Впевнений, що вбив його. Чого так помало пишеш? У школі не вчився? а а Тебе ж лишали на другий рік. У якому класі, нагадай? Чого ж ти погоджуєшся? Протестуй, кричи, роби щось. Написав? Крапка. Знову, горя Все має бути грамотне, як каже твоя мама. Прошу у всіх вибачення. Ну і почерк у тебе. Тепер підпис. Чіткіше, чіткіше. Познайомся? «Іван Нестерович, мій друг, працює на автосервісі, спалахнули в пам'яті мамини слова. Нестерович, Остап не помилився. Гарячка набирала обертів, життя через п'ять років, три місяці, і шістнадцять днів, повторюючись, збиралися піти від нього. По-диявольському дивне відчуття». А тепер ти так само мовчиш і тремтиш, як під час нашого знайомства. Якби я не чув, як ти теревені точив з моїм сином, я б знову подумав, що ти німий. Ви сказали мамі, куди пішли? Твоя мама слухається мене беззаперечно і підтвердить моє алібі. Але ніхто нікого не шукатиме. «Ти ж добровільно написав зізнання?» «Так само добровільно. Ти візьмеш зараз цей ножик і переріжеш собі вени». Крик рвонувся з горла і одразу перейшов у кашель надсадний, роздираючий, струшуючи кожну клітину тіла. «Я забув тобі сказати, у тебе дуже поганий вигляд, але такий, як ти, живучий». Тому я спочатку переконаюся, що ти відійшов, а потім піду. Припини кашляти і берись до діла. Припинити Андрій не міг. Глибоко усередині засів звірських тями і дряпав, дряпав горло до болю. Тоді я вимушений зробити все сам. Андрій відчув, як на нього навалились, схопили за зап'ястя, Шарпнувся, зірвав вільну рукою окуляри з убивці, той промахнувся і черкнув ножем трохи вище зап'ястя. Ясна червона смуга і аж тоді біль. Раптом старе-престаре розкладне крісло не витримало, подвійної ваги затріщало і завалилося на правий бік. Вбивця сповз і сковдрою на підлогу. Кашелью втихомирився, Андрій переліз через перила з лівого боку, впав, відчув, як ножик черкнув його по нозі, спробував піднятися, на мить весь світ потонув у берхливому всеохоплюючому полум'ї. «Яка ж у мене температура? Сорок. Холод опік шию». Андрій не став чекати, поки вбився черконе ножиком і заплющивши очі, якомога чіткіше вимовив «Я самогубця, я повинен перерізати вени на руках, не забувайте!» Правду кажучи, самогубці теж можуть різати собі шиї, але, напевно, більшість з них хоче, щоб їх врятували. Різати руки не так безнадійно. «Давай сюди, руку кажу, давай!» Андрій підняв ліву руку і шкірою відчув, як вбивця, схопивши її і, піднісши до очей, примірився до зап'ястя ножиком. Тоді Андрій розплющив очі, подивився на колись солідного чоловіка, який тепер постарів, підупав на силі, змиршав, що сили стиснув праву руку і вдарив нею у короткозоре обличчя. Окуляри, які він досі міцно тримав в руці, розбилися ще при падінні, і тепер уламки скелець сипонули в обличчя вбивці. Той закричав і схопився руками за око. Ніж упав просто перед Андрієвими колінами. А він, не зводячи з нього очей, повільно нахилився в бік і ліг.